zure burua filmatu banana bat jaten duzularik, e robotak gure lekuak hartzen ditolarik zeer begi mundu numerikoan aurten. Eta bai urte bukaera da bilanak egiteko tenorea, bildumak eta gukeere Euskaligatzetan eskainiko dauzkittik guurte gusiz bezala. Ordian. Artikulu batean bateak hori egin du ama bost gauza ikasi dituztanak internetan ala bere artikulaen titulua. Hodean, uh, bon, denak ez dauzkitziet emanen, hain ah, nitz direlako ahma bost, eta bon, informazio guzi horiek pentsatzen dut, horren uh, lorten bul, baten denburean deia antziak ukaren dituzela. Baina, bon, divertitzeko, aregoazen, adibidez, kasu batzu zubeldurgarriak dira. Google bikainak jakiten ahaldu, interneten ikusi duzuen publizitate baten ondotik, iragarkian agertzen den dendarat joan zisten ala ez. Nola? Behenpresak badu algoritmo bikain bat, baliatzen ditu uh, denda hoietan diren wifi bornak eta GPS-eko elementuak. Horako karkulu handi bat du bakarrik eta beraz jakiten du denda hortera joan zisten ala ez. 2000 20 hamalautik horiek iten du berri hon bat, bai wifi aurrilik izanen dela hirian jakinaraziduta astuntan. Elduen euneko berrogeiak, OCDEko elduak hartzen ituzte hemen, hortz eri garatuak, eh, kakotxen artian, maite dut izendapen hori garatuak, hortz kapitalizmoaz ongi gizentzen direnak. Bref elduen euneko berrogeiak ez daki e-mail bat ezabatzen. Eta bai, ala da. Japonean asurantza batek kontratu bat ere proposatuko du, xare sozialetako gatazketaz babesteko. Bom, iranen bestalde 6, 6 milioi 6 millioi iPhone badira, biztan lehen artean. Gobernuak berak debekatzen ditularik iPhoneak. Hala beste jakitatei uttil bat. Hahau interesgarria da. Hong ama bost mila dollarlaren truk IMS icatcher bat erosten alda. Zergute da hori? Balisa bat eta horekin diskretoki zuen onduan pasatzen diren jendeen telefono zenbakiak xur galtzen alditu zue. Hizketak eta bar entzuten ahal eta grabatzen ahal. Jakin bon Frantzian balisa baimenduak direla amakizue informazio legea pasaadenetik gure babesteko lege bat. Zer Adwords ezagutzen dute dutie. Google-en idagarriena chalzeko sistema da hau AdWords. Ori esker dilu pizka bate egin du eh Google-ek. Hainitz ere, jaiten aldugu Google-ek, hola gizuen dela ere. Horren bidez, erosten alduzue, hitz bat, esaldi bat, eta internauta batek. Joko dolarik itzori google hop, zuen empresaren iragarkia aterako da. Pentsatzen duzien bezala. Kario pagatzen dira itzoriek, holako eh, bat izan behar baita. Sare sozialak hortan, Twitter, besta, Facebooken einean, bat ere, erabiltzaile biziki guti ditu, uni komparatuza. Eta gainera, dirua galtzen du. Alta, alta, bere gaur egongo galtzeak harturik diru askibadu tuiterek laureuntamabi urtez hola segitzeko. Kapitalismo numerikoan ez dut gauza hondirik ulertzen, mainan batzuek aldiz untxamen peratzen dute iduriz. A, ah, eta zentro komertzial bat uh, idekin haibaduzi, eh, informazio praktiko bat, eskalator bat instalatu behar da, eta ez bi. Hey, gaitzen, dire, igotzen direnak. Bi bali maituzie zergatik. Be, diru gehiago ateratzen da, kalkuluen arabera, bat delarik. Bi dirilarik erosileak duda bat badute, duda gehiago pasatzen dute erosi baino zkenian. Bai, bai, egiaholako kalkuluak egiten dira. Dronoak te dronoak. dronoak gidatzen dituztenak babesteko stress post traumatikoak tipitzeko inteligentzia artificial bat instalatuko dute. Zergatik bepilotoak kulpabilizatzen baldin badu eh? azkenean xiriako zibilen gainera tiratzen baitu bere dronoari esker bere Estatu Batuetako kaderatik, eh? Nor baitekin haipatzen alko du, holako intelegintzia artificial batik esker. Zer gehiago horre bat informazio inutiletan. E, munduan zazpikakotx iru miliar pertsona edo bistanle badira. Eta badira zazpikakotxei miliar telefono zenbaki. Ehoi no, gehiago, beraz, pentsa. Bo, eta bananarekin bukatuko dugu. Txinan e, webcam horiek hainitz baliatzen irata fama undia dute alta zerbait debekatuada filmatzea bananabat diaterakoan. Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz Hitz eta putz Hitz eta putz Hala, dena dak izie erdi batzen burian dena antzia duze baina eran behar ziren, huriek ere ezenaren taldearekin segitzeko uh, bigarren hizka laster udan iduris esperantzetan da zezena eta udarako aterako dute ahurtzarra Zezena esperantzetan dela iduriz bigarren aurtzaga udako dutela jakinarazten oteoien Facebookaren bitartez eta Bernadetz kantua ginoen hemen etzen zuretzate Bernadet, bo, nahi la duzu gure lankideari pentsatzen dugu eta konzerton izango dira ostiralean, go, goxoki gaztetxean eta The Rodeo Idiot Engine hainzin Zigitzenuko itsetaputzen orain eta laster musika sarituko zauko Fred Berouette Anticontinentale taldea Aipatuz bainan lehenik entzularen iditziana maindi murua berra Munduan zehar nunbait bizi den lagun minbat dugularik bereziki unkitzen gaitu bertako aktualitateak beste kolore bat hartzen du Bordelan lagun Turkia bat egin nuen Biziaren joairak, kohonteak eremanik Istanbulen Istambulen bizida horain, bera, eta ni hemen. Ahimana atxiki dugu ala ere, internet bidez elkargi idatziz. Igandean, besiktasen gertatu atentatuen ondotik idatzi diogu elkaji, bera lagunak eta familiaren behit jukatzeko. Denak honik eta osorik izanagatik, triste hartu naiz, elkaji idatzi genion aintzineko aldian ere, gertakari bortitzen ondotik izan zela ustailako estatu kolpesa iakeraren ostean. Orduan ere, beltzak ziren handik iritsitako hitzak. Ankaran apal-apal egakaz helikopteroen soinua, bombardaketak, tiro hotxak, mezkitek etengabe zabaldutako kantuek ere ezin estaliak ziren. Nere lagunaren inguruko entzata atik, bizipen ogen belduja bainoa handiagoa zen, etorkizunak sortzen zien izua. Mila bere un piezako palazioan bakarrik bizi den burua duen gobernuak, ongi bariatzen ditu ekintza teroristak, bere represio politika justifikatu eta azkartzeko, Gobernua dargabetu lezaketen indar guziak eliminatzeko. Kartzelak ustu dituzte, atxilotuak izan diren epaile, soldadu, politikari, funtzionario eta kasetariai lekoa egiteko. Asteuntan ere, bere hundik gorak, kurdua txilotu zerantzundu erdoganen gobernuak. Eta Europak bat asunak, Boteren arteko bere gehiago ez duen egi duen kooperazioa segitu nahi du, interesai balorei baino garrantzi gehiago ematen dila agerrian utziz. Kazetak irekitzea, ikratia pistea askida munduan zehar gertatzen diren izi garrik eriezo hartzeko. Baina nazioarteko aktualitatea ujuan gelditzen zaigu ahotzak zaizkigun toki eta taldean izenak aski dira aria galtzeko interesa eskasdelarik. Alta, ezagun bat bertan dugularik, begietan haren egiaren izena entzun ordukuko beagiak adi jartzen zaizkigu. Turkiatik azkenik irititako- emailak kirakurtzean, bi gauza ditut espero. Alde batetik, ondoko gutunak alaiagoak izan daitezen, demokraziaren demokratkaziziaarren eta egitaren lorpenak kondaitzaten, zapalkuntza bortizkeria eta inpozaketenak baino. Bertsalde, badut esperantza, bakotsa gure egiaren egoeraren behi, lau aizetara zabaltzen segituko dugula, mundu zabaleko lagunak interesa, unki eta asalda daitezan. Maindi Murua berraginuen hemen entzularen iritzian mile esker zuri. Ezten eta ostegunetan goiz berrien eta hitz eta putzan taldi ostegunetan hemenche dugu bakarrik hitz eta putzen Fred Berouette. bai, gaur Iruña aldera goaz anticontinente deitu egitasmo begiaren aipatzeko I got luck Antikontinente, Kerobea taleko kideoien proiektu begia da. Horritzen gara, hainbat urteko ibilbideo paro baten ondotik, Kerobea poprontalde euskalduna 2008an lauan despilitu zela. Kideak aspektuak zirredako eta pausa bat egiteko beharrazutelako. Epe horretan hala ere, ez dira ahaz geldirik egon. Eta duela ezaspaldi, seik antu begi eman dituzte Antikontinente.weoz webgunean entzun Zinturatu eginga beha Bidean gauza ikusgarreak Topatu ditut Oinak zikendu eta bihotzaz Fusikalki, antikontinentek itean diaduk erobiarekin. Egipoak eta doinoak antzekoak dira. Melodiaren zentzu aparta ere bai. Hala ere, Xabi Mandini eta bere lagunek kantu sumeagoak eta lasaiagoak egin dituzte horrengoan bat ere produktziori gabe gainera. Lehen bezala, Mikel Zorria baterian ari da, Albertu Isaba Basuan, Mikel Isaba Teklatuetan, eta xabi bandini bera haotxean eta gitarraan, baina naldiuntan gitarra akustikoan. Kantu hauek beren lokalian gabatu dituzte. Masterizazio aldiz, Lorentzo Rekortzen egina dute, Kerobearen garaian bezala. Oiektan kohera haotxean, utz deza, Atari analetik, itxuraz lehen maino harinaguak iduri baliman dute ere gauza kontatzeko duten manera hain berezi horrekin, badira bai beren bagnerako bidaiak aipatzen dituzten testuak ere Pop kantu hauek nagusiki euskaraz dira mainan bada bat gazteleraz kantatu dena ere Suizida era una muertan bidazi Valentina Preferio un Beti askia intzindariak izan dira teknologia begiak baliatzeko momentuan. Horain ere, lehenik jakimina sortu zuten kantu hauek sarean ezagiz azalpen izpiri gabe. Sare sozialetan adibidez, jendea bere ala ez dabaidan hasi zen, kero biarenako Jakimiak da ere, momentuan ez dutela disko fizikurik ateratzeko asmorik. Kantuak sortu arau sarean ezagina dituzte, bertzeri gabe. Aldiz bai, Kontzertu batzu emateko asmodute kantu hauen aukesteko. Areto txiki eta intimuetan ahalaz. Se eta jubuziak webgunean atsemanen dituzue. Neraletik bertzerik ezentzuleak. Aztuntako hortan usten zaituztet Antikontinente talearen kantu honekin. Rabioli! Urte batzu pasadira zu ezako. Zorionak, eskerrak edo barkamena, zuretzako berdinak dira. Igo gaiuko momenturik, ahaztu ez inenetan, eroi bezala onireste. Zagutu zintudan egunetik Bakea geratratua edo armestizioa Zuretzako berdin dira Gizaporta eraren Nalangua zara Eta beste behar stay Aldean zuten ginen fredbekoetek, orkesturik, eh, mileskerretan doko hasterte ez, eh, oporretan baikira, itzetaputz, beintzatala izango da. Laster gurekin justuki eh, izango dugu Oyer Arao Laza, bera puntueus eh, blogeko arduradun eta antropologoa. Olentzerota zarituko gira, olentzero gizona izanoteda beti, beti izanoteda ikaskina, Ez, ez da ala eta oktaz mintzatuko gira berekiran uh, amar bat minuturen buruan bostak eterdi mementu Euskal Iratietan berriak zurekin bernadetar gaina. Ibon Fernandez iradi ezta presondegitik aterako, kondenaren gelditzea errefusatua izantzako egun, horretarazten dugu Ibon Fernandez iradi eriaundi dela eta libratzeko galdea osagari arrazoinez galdegina zuela. Departamendoak ez du gehiago garaioen eskumen aukanean, undajeana, akitania berriak du eskumen hori hartuko, baina gero eskualdeak berri zitzuliko utziko du eskoletako eta hirietako garaioen kudeantza, herri elkargoer departamendoak donian elu eta hendaiako portuen kudeantza atxikiko doatik eskual Herriko elkargo begia sortu haizin amikuseko egi elkargoaren azken bilkura zen bar da Donappalhun jogeita bat urte zainbat proieto boltzatu ondoan lekukoa utziko dako Euskal Elkargoari unek eskuratuko beittu eskumenak amikuseko egiak ordezkatuak izanen dira egitura begianan eta bestalde baiiko egi elkargoaren segida hartuko du poloak poloakgunko kudeatuko bai ditu elkargo begiaren tokiko šervičuakem. Reindetako empleatuak kesu zerbitzu publikoa atxiki nahi berre honbat joan dira egun bortelerat, hor iragaiten baitzen Eskualdeko Enpresa Komitea, sncf zuzendaritzak txartelen txaltzeko lekuak kendu nahi ditu hasteundarretan Hendaia, Donian Eloizune eta Miagitzen, Geltokietan behar direla leku horik, eta Bidaiariek behar dituztela argitasunen emaileak, horren erraiterat joan dira. Azten dugu haten gaitu kanpaina bidean da Baionako Bernatetxe pare izeo berriko muntadurak erosteko giro mila euro biltzea da helburua eta eskaintzaren truk sagajondo bat eskainia da, eta antxuxen lehenak banatuko dituzte larun bat goizean eta Liizeooko Santanti ere bisitatzen ahalko da. pilota nagusi ostegununtako jokozkampo saioan eta lehenik munduko txapeldun batzu egezibituko ditugu. Maritzunzet eta Amaia Echelukuk urrezko medaila eskuratu baitute berriki Txilen gururatu den ezkerparetako munduko txapelketan. Bigarren partean, igandeuntan jokatuko den finala ondiari interesatuko gira. Euskal Herriko, Txapelketako, Binakako, finala izanen baita eta bakeko edo miarritzeko, Mikel Pueit eta Joni Turbe gurekin izanen ditugu Zahar Erxegiko, Patrick Ozapren eta Xabi Alkatzenaren kontra jokatuko baitute finala. Jokoskampo saioa, sarri zazpiorenetan, errepika, ostiralean atxalbeko, bostorenetan. Aleix, mendiz abal donostiak musikariaren ezagutza eginen dugu ostiraluntako goizbegin. Baztreng elkarteak, ginaraziko du ostiralara txuntan, Angeluko Redon izeneko gunerat, Marine etorbideetatik Urbil, Ales Mendizabalek berak asmatu musikat geisneekin eskaintzen ditu kontzertuak. Egan bezala, Ales Mendizabalen ezagutza Ositira luntako goiz begint. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta Frentxan, haipa gai nagusiak tenore untan, puntu eusekin biatzeko eta azken joan puntu euse dota ere gai nagusi daten hori untan berrietan haipatzen ginoen Ibon Fernandez iradiren egoera bere eskaera atzera bota dute eta ez dute aske utziko gai lagia izan arren ere Bagoazak edakin arazi duena zigorren ezartzeko epaitegiak ez du honartu beraz presoaren eskaera. Ez diote zigorra eta preso segitu beharko du esklerosi anizko itza du uh, protestarat deitu dute gaurko xarek. Oiu anizkoitza tituluarekin ere uh, beste artikulu baten lotura proposatzen du hemen behiak. Argian eta berrian ere beste titulu hau edo gai hau nagusi erriagresiak sailean zigortu egin etuzte gazteizko erriagresiko hauzipetuak, jakinarazi duote nez desobedientzia larria egotzidie pailek, sortzi hauzipetuetako bakoitzari mila eta larogei euroko isuna jarri diote. Argian ere, zigor ekonomikoa beraz, azpimarratzen du kazetak eta horren berri ere zuzenki, emaiten dute. <totipos> Katalunia ere gainagusietan, berrian Kataluniako prozesusu bidan iztan, Kataluniako prozesuaren aldeko adierazpena egindu eusko legebiltzareak edo legebiltzarearen parte batek rango dugu. Eaiota, EH ea Bildu eta elkarrekin Podemosek babestu dute Kataluniako parlamentuak abiatu duen prozesu politiko eta demokratikoa. Erriek etorkizun politikoa erabakitzeko zilegitasuna dutela defenatu dute eta muga erritarrek adierazi eta demokratikoki erabakitzaren dutena dela. Horri lotuz, ere uh, argian atseman goituzie kataluniari lotutako gaiak uh, e referendumarekin aurrera segituko du konstituzionalak, aurka egin badu ere hainbat lotura propusatzen dituzte. Argian bestale, bestalde Euskara gaian, Euskararen mundu anormal uri, titulupean, praktikatu eta bizi jardun alietako baitez pat baieztapenik degarriena izan diteke. Guk oso argi dugu Euskararen mundurat ekarri nahi dugun jendea, mundu anormal baterat ekarri nahi dugula. Hau da beraz, Eduardo Apodaka filosofoaren hitza e, eta Euskarriko Unibertsitateko irakasleak, botazuena aekak bilborat bildutako hei, e, setasongeiago se hortaz e, argian beraz. Eta bestalde lezazpi, altxasuaren espetxeratzearen kontrako elegitea, estelenean aztertuko dute, hau ere, argiak proposatzen duen artikulua, eta bestalde, laborantza industrial sailean, ogei buruko behitegi egaldoia ere ikiko dute Euskal Herriko uh, Hori sorian, barkatu Euskal Herriko kapitararekin, seireun laborarik egiten duten esnea bezain bat egin lezakete beraz enpresa eh, horretan, urtean berreun eta berrogei milio euro kostalitaike begitegi hori, eta behatzireun hektara lur ere mu beharrituzkete horotarat, Euskal Herrikoak dira proiektuaren asmatzaileak eta beraz dirua ere hemen. Gazeta Punto bestalde azmoz eta jakitez titulupean erriketxakten idetzia hemen haintzin amendu eiburuz gogoetatu du eta ortarako teknologia berriak gizartean bultzatu dituzten eraginak adibidezat hartu ditu. Azte buru ere izango da senperen haintzina kantolatzen du hori haintzinaren baitan sortu talde feministak bereziki. Uh, beraz, uh, biak, uh, larumatean eta igantean, e gitarra oberezia antolatzen hute, aktivitateak, tailerak, eta azkenean, uh, ezik eta eta gogoetak proposatu nahi dituzte buru guzian, kaseta puntu duxen, haipagaian. Euskal hartzainak ere media bazken, Euskal hartzainak bi munduren artean liburu bat uh, atera da duela somaitas argazki liburu bat da, hortaz ere seetasunak eta EHZ-aren egiazko afitzaz ere media bazken. <gülüyor> Eta Zuduestekin bukatzeko prentsa itzuliau, alepeko uh, xarraskia tituluarekin nola lagundu konkretuki xiriakak galdera egiten du, hemen Zuduestek. Uh, eta mis franz ere aipatzen du Zuduestek. Hau egin dituen, prentsa aipamenak uh, bostak eta berrogei dira itzetaputzen, gure gomitarekin, segitzen dugu segidana. putz, Atzaldeko bostetatik etatik arantza etara Arantsa ilejarrekin Euskali ratietan Eta Olentzerotasariko gira eh? garaia da bistan dena uh, dantzan.eus webgunean irakurri artikulu batetik abiatu saskenean uh, galderak eta guguetak uh, bultzatzen dituenak no hor gerrandu Olentzero gizona zela galdera horrekin abiatzen alda eta beste inbeste ere Olentzeroren irudiaren uh, inguruan gurekin dugu hoier uh, araolasa egun honan Egun hon, danzan puntu eusek guneko arduradun eta ikerlari ere, antropologia lanetan ere, ari zira, horren zero nik beti gizon itxurarekin ezagutu dut, egia dut, uh, ikaskina, bo, zikina, orokorki, egiazkoa, horren dugu kakotxean artean, horiek uh, egiazko olentzeroren generoa ezagutzen otetugu? Bai, bueno, e, horkontu nartu behar dugu, olentzero figura bezala, e, gabonetako edo guberrietako euskal irudi bezala, behintzat herrialde osora zabaldua nahiko gauza berria dela. Hau da, bazken berrogei urtetan, eh, berrogei berrogei tamar urtetan edatu dela. Eta beraz, edapen horretan, olentzero zen horren edo izan ziteken horren, atal bat edo aukera bakar bat ez, ezagutu dugula. Eta olentzero, hori ba, baino, gehiago izan da eta bada. Eta, bueno, apiskat horren berri ematen zaiatzen ari gera orain. Hau da, mm. bueno, e, zango genuke gaur egun gehien ezagutzen dugun edo nagusitu den olentzeroren irudia, bada, badela bere garaian lesakan eta lesaka inguruetan E, eutxi zitzaiona eta ondotik e, hortik iruñara eta iruñatik e, Euskal Herri osora edatu zena eta hori bada e, gizoneskoa eta ikaskina, baina olientzero ez bakarrik e, izan ez ikaskin, ez, ez gizonezko eta izan dira, beste olentzero mota batzuk ere bai eta badira gaur egun ere bai Azkenean, hori da ere anztendu duguna berdin, olentzeroren figura hori, pertsonaia hori gabonetakoa egu berrikoa, aski berria dela, azkenean, euskaleriak nahizuelako ere bere figura propioa, ez dakit Papa Noel edo bizar suriren parekoa, desberdintzeko ere? Bueno, nire nuke zango berria, berria denik. Ziurrazki, olentzero oso zarra da. Bai, baina Euskal Herri osorako kontua da herri batzuetan iraunduela eta beste batzuetan edo eztu iraun edo akaso, ez da izan ere aurretik, ez dakigu. Baina toki askotan, eh, bueno, batez ere esango genuke Nafarroko iparrekialde horretan, Nafarrogaraiko iparrekialde horretan, ba bueno, eh Lezaka-Bortziriak Bastanaldea eh, eta gero mendi alde oso, harez oleitza, zumbila, bueno, ba, piskat, e, inguru horietan, ba, bizirik e, iraundu olentzeroren festak, olentzeroren inguruko oiturak, e, eta horietatik edatu da. Gipuzko aldean ere izan da, eh, Olentzero gaur da arte bizirik edo iraundutenan, eiz eta kasu askotan oso ari, ba izan eta, eta kasu gehienetan ez ditugu aintzat hartu ere eta olentzero berritua etorri denean gainetik pasarazi dugu eta aurretik zirenak estaliak geratu dira eh bereziki ja Nafarratik barrera toriko hartzunen bizirik izan da olentzero eta hortik kostaldera E, Donostian, gerra aurretik gerra zibilaren Espaineko gerra zibilaren aurretik bazen Olentzero e, eta kostalde hortan zarautzen gaur egun arte iraundu Olentzeroren inguruko festak eta oiturak Zumaian Beraz, eh herri gutxi edo asko hoietan bazen Olentzero eta kaso bestetan ba ez edo bestetan beste askotan bazen Egu berriak ospatzeko modu bat, non e, olentzero bera ez, baina horren inguruko hainbat e, antzerako festak baziren, kantuak baziren, baziren etxez-etxe, bazerriz-bazerri kantuan eta eskean joateko ohitura jaiotza batekin, jaiotzari gabe, bueno, motart askotakoak. Beraz, ez da berez oso, e, e, e, e, zin ez genezak osoki berria denik? baina bueno era berritua bai eta e, zabaldua bai eta mm. zabaltze horretan ba adibide bakar bat zenituen olentzero guztioien artean adibide bakar bat erabilida eredu bezela eta mm. bueno hori da apiskatu kolokan jartzen egin zaiguna. Hori da azkenan edatze horrek mm, ilan uniformizazio bat ere gertatu dela eta e, olentzeroren pertsonaia bat bilakatu dela eta e, pertsonai hori ere galdezkatzen dela gaur egun beraz olentzeroren figura e, beraz erranduguna eh, gizona e, eta hori ere azpimahatzeko adazen eta zuen artikuloan ere argazki batzu, zar batzu agertzen dira eta begarai bateko edo bestekoak ba, batzutan ere generorik gabeko pertsona egisa ere ikusten alda, eh? hile luseekin eta bo, eta hori ere azpimahatzeko generoaren aldetik hartu den autu hori e, nola ikusten duzue? Eh? Bai, hori da, ba. pixkate <coughs> e, zango genuke ikaskin bezela e, lotzerakoan eta, eta ez hori bakarri baizkete irudia bera Ba, bueno, gizarte berriaren beharretara egokitu nahi e, osatu dugunez ze, oso oso osatuta, edertuta e, zaigu gaur egun e, olentzero ba, horrek ekarri du jenero aldetik ere e, zera, finkatze bat eta mm, esan esamberko nuke aurretik zen olentzero hori asko ere, bueno, ez deusagoa, irekiagoa libreagoa zela Eh, adibidez, ofizioari dagokionez, bah, bueno, ikaskina badiru didela olentzeroren ofizio bakarra, baina eh, tradizioan ikusten denez eh, beste hainbat ogibide ere eh, izan ditu. Tartean, eh, arrantzalea maize eh, agertzen dena, baina baita eh, hostuna, eh, dantzaria, eh, hartzaina edo sorginia. Eta? etzeukan zergatik eh, ofizio jakin bat eta hori gainera ikaskin izan. Baina horren formulatze edo gorpuste hori ere, ba, normalki hau hume e, eta gazte nesku zegoen festa izanik eta haiek, beraien esker rondetarako kustazio edo txese txeko ibilaldioietan e, ba, puzkabiltze edo zan degun inauteritan lapurdina dibideaz eta batxena farroan, edo galik batean zuberoan ere maskaradein aurretik edo gaur egun maskaradak dian bezela ez, eske e, ronda hoietan, mm? e, erabiltzen zen irudia zen olentzero, eta beraz gazte hoiek edo hume hoiek, ba, egiten zutena da, eskura zituzten osagaiekin horrelako pampin bat, edono lakoa. Edo nolakoa, etzaukan zerkatik ezaguarri berezirik izan ez estetikoki eta ez da ere generoari dagokionez. panpin bat, eta arekin abiatzen ziren, ez da? Orduan, e, etzaukaten generoaren inguruko kezkarik alde horretatik, ze ze den lotuta olentzero irudi zehatz batera, momentuan, uhum sortu eta kazu gehienetan erretzen zen gainera irudibat bai, bai zen. Uh -huh, bai. Uh, ere izen aldetik, eh, olentzero deitzen dugu gaur egun, benen uh, orantzaroa ere bazen, hor lehitzan adibidez uh, emazte gehiago itxurarekin uh, zena, orantzaro zaro, onen zaro, uh, ordan, zergatik uh, ere du bakar bat gaur egun, uh, Norda eruduna, ez tagit eruduna bilatu behar deneraz, ikastolek ere irudi batena landu dute gainera gaur egun uh, ba, uniformizatze eta kategorizatze uh, lan hortan uh, emazte bat atxeman eh? bikote ereduari ere jahaitzeko, gizon emazte, eta beraz, emaztea gelditzen laguntzailearena, Mari Domingi laguntzailea. Uh -huh. Bai, em, izena anistazunea itzela dago, da horantzaro, olentzero, e, gomezago, onentzaro, eta horren inguruan nondikote datorren izena edo zerrezan nahi duen ere, hainbat, e, iritzi desberdin eman izan dituztea dituek, e, filologian eta antropologian, eta historian adituek, eta esango nuke, ez dagoela adostazunik horren jatorria zein izan daiteken. Eh? Baina, ondoren, ba, Zera, estetikoki ere, ori, or, eredu bakar bate egitea, ba, nik uste dut bai, arduradun asko dituela, esango nuke e, ikastolen elkarteak e, eredu bat hartu zuela eta hori zabaldu zuela e, erri, e, osuan, eskal herri osoan, baina horrekin batera ba poliki merkatariek e, ikusi zuhuten badela hor e, ba, bueno, opariak saltzeko garai egokia eta beraz irudi hori ere bere egin zuten eta hori bultzatu zuten komunikabidek ere eredu hori eredu bakar bultzatu dute eta Azkenean, errezena errua beti kanpora botatzea bada ere ardurak hori baino konplexioak izaten dienez, ez, esango nuke gutako bakoitza daukagula horren ardura. Izan ere, olentzero ez da ez eksistitzen sortzen edo asmatzen dugun arte, eta hori asmatzen dugu urtero gabonetan, eta asmatzen dugu olentzero bat egin eta kaleratzen dugun bakoitzak. Eta beraz, guk erabakitzen dugu nolako olentzero izan goden aurtengoa. Bai. Eta estu balio horren errua kanpora botatzea, uh -huh. bezik, eta olentzeroa egiten dugun bakoitzak badugu horre zerezana. Uh -huh. Eta gero, ba, bueno, bikote kontua daukenez, ikustu dut ere horre no intenciones asmo honez egindako alegin bat izan dela Mari Domingi plazaratzea ustez berrintazuren izenean hau da mm. e, ere izan dezaten referentze fememini bat e, egu berrietako iruditeria horretan baina praktikan ez da ba, izan nik ustede e, ongiaz matutako urratxa hain ba, zuzen ere ide horretatik olentzeroren generoa finkatua geratu delako izonezko bezela Eta bestetik e, e, eredu bikote eredu estereotipato bat e, erreproduzitzen duelakonun baden betik gizonezkoa baldin bada haren ondoan emakumezko bat izan behar da eta gainera e, beraien arteko harremana ba, estirudi pares baizik eta bata da protagonista nagusia eta bestea da horren laguntzailea femeninoa mm -hmm. eta biek ere ordezkatzen dizuzte Ba, Ezaugarri ez generoaren ikuspuntutik, gaur egun, ba, esango nuke, ontzat ematen ez ditugunak, eta da, ba, bueno, e, e, olentzerodak maskulinitatearen, ez irudi garbia, eta berriz, e, Mari Domingik horrezkatzen du, ustez, femenini hotzat, hotzen ditutugun ezaugarriak, ba, ez? goxotasuna, eta gertutasuna, edo sentiberatasun hori, ez? orduan alde horretatik, mm, mm, eskei esango nuke partida honetan egu ta tradizioaren partida honetan e, asmatu ez dugun edo herri bezala onkaizki jokatu dugun jokaldia izan dela, ez? Eta kontrara ba irutze zaite azken urteotan e, batez ere leitza aldetik egiten ari den lanarekin leengo orentzagoak orantzaroak eh eguneratuz eta ikustaraziz orantzarbak ez bakarrik izonezkoak eta ez bakarrik ikaskinak baiz eta mota askotako lanbidetakoak eta, eta emakumezkoak ere irudikatzen al direla eta irudikatzen direla hori bizibilizatuztuz eta ja es plazara ere emakume olentzeroak plazaratuz eta Iruñean dagoeneko orain bi urte duguna taldeak aterazun lehen emakumea olentzeroa eta espero dugu ba hori poliki poliki zabaltzen joango dela ba ba piskat, e, e, badatorrez errebindikatzera e, emakumeala gizon, e, izan daitekela olentzero edo baita generorik gabeko pertsonaia garaibatean zen bezela hori da. Uste dut hori dena hori dela oberena azkenean eh? irudietan agertzen den bezala generorik eh, gabekoa zergatik ez ere ambidérique gabekoa beti kategorizatu behar hortera lan batekin eta azkenen pertsona horrekin eh, edo lanarekiko identifikatu ba interesgarria azkenean eh olentzoreren eh, inguruko eh, gugu eta guk dugun ereduak eh, austea eh betiko eh, arazo edo um, desafiua duguna ere egunerokoan pentsatmilezke hori arao lasa erran bezala dantzan puntu webgunean web gunean atxamaiten alduzu artikulu bat mileskera. Milesketsu edin. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin oskal irratietan. Pilota nagusi ostegununtako jokozkampo saioan eta lehenik munduko txapeldun batzu egezibituko ditugu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 Iizaen ditugu Zaager Seggiko Patrick Ozafr eta Xabi Alkatzenaren kontra jokatuko baitute finala. Jokozkanpo saioa Saarri zazpi honetan EGPK osziraan atxaldeko bost orenetan. Alej Mendizabal, Donostiak musikariaren ezagutza egiren dugu Ostiralauntako Goizbegina. Bastreng elkarteak jinarra siku du Ostirala rtxundantan Angieruko Redon izeneko gune errate Marine Etorvidetatik Hurville. Alej Mendizabalek berak asmatu musikatresneekin eskaintzen ditu kontzertuak. bezala, Alej Mendizabalen ezagutza Ostiralauntako Goizbegina. Kantuz kantu emankizuna aipatzen dugus saiian mailarekin nuan gauk mailik gabe eginen dut. Erabiak kantuz kantu emankizuna atxaldeko lauetan suutarriikoak izango ditu gomita maitasunari pasioa haiian disko be alpatzeko. Hemen nago zure peltasun haiea <xi> Otra dago Bezarkatu nahi zintuzket gaur gauean Utsik dago eko zuraldea Biot barru barrutik kantatu nahi nizuke Inorki inoiz egin ez dizun bezala Nire doi nioet ahitza, esker mila bizitza Baina galtzen zaitu eta Tabazoaz, tabazoaz, tabazoaz Hain beste unzel karrekin egonda ero Hora indik Joango zinenik ez nuen espero Taz dakit noz hartu noraginiez Gauza kulertu nahirik Ez da ino nerantzunik Kokatu ezin nago uri bertsoan Zenbat gauza esateko Maitasun emoteko Eta papadean nago zu barik Maitasunaren inguruko diskoa baladas, beraz osatutako diskoa sutagarrena azkena Maitasunari pasioa, biar, raipatuko du, maia, muruagak, kantuz, kantu, eman kizunean, sutagarrikoak izango ditugu mitak. Eta hori atxaldeko lauetan bihar, etanik uh, orten agurtuko zaituztetan asteuntako, eta kasik ere aurtengo, eh? ondoko aste bi-astetan ez da hitz eta putzik bostak eta seiak artean, bakantza pixka bat, puzlarien zat, ala ere bihar gaueko behatzi ontan eta larumatana atxaldeko lau ontan, asteuntakoaren bilduma entzutenarko duzie, txarena, oberena eta beste guziak gainera. seiak euskari jatietan!